Одного дня, коли Фьокла пішла на роботу, Їнна взяла плиточку шоколаду з тих, які прихопила ще із землі, написала на обгорці свою електронну адресу і вручила плитку крабові, після чого виставила його на повітряний шлюз. Вона скерувала свого краба поверхнею Амальтеї до причального роз'єму, до якого кріпився вістібюль Фьокли, після чого змусила його пролізти тросом, це було неважко, для такого існував спеціальний алгоритм, і залізти всередину модуля, там зачаїтися і чекати, тримаючи шоколадку вільною клишнею. Коли Фьокла повернулася зі своєї зміни, Діна отримала чимале задоволення, спостерігаючи, як вона розгортає її шоколад. Вона підняла руку і наче помахала їй крізь пластик. Діна не могла розгляти виразу її обличчя. Краб був у вістібюлі і не міг би вилізти звідти аж до наступного відбуття Фьокли. Побачивши, що та пливе у напрямку робота, Діна повернулася до комп'ютера та ввімкнула відеотрансляцію з інтегрованої камери «Краба». На екрані до її великої радості з'явилося чітке зображення обличчя росіянки. Вона була не така вже й заморена. Діна очікувала побачити когось схожого на вихідця з концтабору. Проте Феклу, здається, нормально годували. Звісно ж, вона Діни не бачила. Аудіогарнітури також не було. Оскільки у вакуумі звуки не поширюються, космічних роботів не оснащують мікрофонами чи динаміками. Фекла ж просто апатично витріщалась на краба мабуть, гадаючи, чи може він її бачити. Діна засунула руки в цифрову рукавицю, під'єдналася до вільної клишні краба і помахала. Зелені очі Фьокли повернулися і ковзнули вниз, коли вона це побачила. Так само жодної емоції. Діна трошки образилась. Хіба краб не був неймовірно милий у своїй механічній потворності? Хіба цей жест не був просто чарівно гарний? Фьокла підняла обгортку від шоколаду. На ній під електронною адресою Діни вона написала ніякої електронки. Що це означало? У неї не було електронної адреси? Її планшет не міг її приймати, чи то вона просто просила Діну не зв'язуватися з нею таким чином. У краба був прожектор, потужний білий світлодіод, який можна було вмикати з майстерні, просто натиснувши відповідну кнопку на клавіатурі. Діна ввімкнула його і побачила відсвіт на обличчі фьокли із двома найяскравішими цятками. У кришталиках очей. У росіян та азбука морзе, що і в американців, Фьокла мала би її знати. Вона ж пілот. Діна заблимала своїм ліхтарем крапкий тире літер слова «морзе». Фьокла кивнула, і Діна змогла по губах прочитати слово «да». Діна передала. Тобі щось треба? На губах Фьокли з'явилась і зникла найблітіша тінь усмішки. То була не тепла усмішка, радше збентежена. Вона підняла те, що залишилося від шоколадки і показала на неї. Діна відповіла: "Завтра". Фіокла кивнула. Тоді вона відвернулася, блиснувши на камеру своїм білявим їжачком у діода, і попливла на середину своєї цибулини. 5%. Так Айві розпочала наступну зустріч у банані. Відсік був ущерть залюднений. 20 чоловік первинної команди Міксі, п'ятеро прибулих на капсулі Союз. «Оп Ей плюс 0.17» та ще Ігор, скаут який сховався на міксі від холоду, коли відмовили охолоджувальні системи його скафандра. Він, Марко та Джебран підготувалися до зустрічі, розставивши там вентилятори, які б розганяли повітря, і забезпечували його циркуляцію, щоб воно не так насичувалося двоокисом вуглецю. Це спонукало Діну пожартувати, що їм либонь, краще проводити збори у герметично започатаних кімнатах, аби була мотивація дотримуватися регламенту. Ніхто, крім, можливо, Ріса, не вирішив, що це смішно. Хай там як, рівня системи вентиляції було ще гучніше, ніж зазвичай у космосі, тож Айві доводилось говорити своїм гучним начальницьким голосом. «Сьогодні 37-й день», – провадила Айві. Це 10% року. Якщо правда те, що від зеро до зливи нас відділяє два роки, тоді ми вже промотали… 5% часу, впродовж якого можемо розраховувати, бодай, на якусь поміч із Землі. 5% часу, за який нам треба перетворити цю космічну установку на спільноту екосистему, здатну забезпечувати себе автономно. Айві стояла спиною до великого екрана, тож не могла бачити реакції конструкторів там унизу, у якійсь конференц-залі на протилежному кінці проводу. На сьогоднішній зустрічі їх було троє – Скотт парк і Спелдінг, який досі виконував обов'язки адміністратора НАСА, доктор Піт Старлінг, радник президента з питань науки, та Ульріка Ек, шведка, яка працювала проект-менеджером в одному з приватних комерційних космічних стартапів, аж поки останні події не змусили її змінити кар'єру. Тепер вона координувала діяльність кількох космічних агентств і приватних компаній, які працювали над хмарним ковчегом. Схоже на те, що вона стала головним конструктором. Схоже на те було ключовою фразою, бо щоразу, коли Діна контактувала із Землею, їй нагадували, як мало вона розуміє з того, що відбувалося там, у Несул. До певної міри вона належала до найщасливіших представників людської раси. Вона мала вижити. Проте, водночас Діна, як і решта екіпажу Міксі, одержувала з поверхні планети дуже мало інформації, та й тут доводилось складати клаптик до клаптика, вишукуючи їх серед хитросплетінь, натяків. Вона порівнювала свої нотатки з нотатками Айві, які свідчили, що навіть у капітана інформації не набагато більше, а почуті дані щогодини суперечили самі собі. Це перетворилося на Кремлезнавство. Колись, коли Радянський Союз був на вершині свого розвитку, єдиним способом для країн Заходу зрозуміти, що там відбувається, було дивитися на розташування номенклатури біля мовзелею Леніна під час першотравневого параду, розшифровуючи підтексти того, хто де сидить, і хто кому потискає руку. Тепер Діна робила те саме з трьома лицями на екрані. Від спарки користі не було. Він провів у космосі стільки часу, що погляд його був відсторонений, мов би дивився кудись за тисячі світлових років. Він ославився тим, що в політиці був абсолютно передбачуваний. Його повною протилежністю був Піт Старлінг. Завдання Піта полягало в нашіптуванні різних наукових пояснень на вуху президенту. За останні 37 днів. Йому доводилось потіти чимало. За плечима в нього було керування великими університетськими космічними програмами. Він пробігся драбиною від Державного університету Манкато до технологічного в Джорджії, Колумбійського і до Гарварду менш ніж за 10 років. Чому він сидів на цій зустрічі? Порадити він міг небагато. Певно, він перебував там, як очі та вуха JBF. Але що JBF до того? На цих зборах ніхто не мав ухвалювати жодних рішень то був просто звіт готовності, перевірка. Щойно Айві закінчила останнє речення, як кутики Пітового рота опустились. Він дивився на улірку Ек, доволі оглядну жінку, яка невдовзі вже мала розміняти шостий десяток і була, за словами Ріса, неперевершеним майстром своєї справи. На відеострімі з високою роздільною здатністю Діна помітила легенькі посмики її очей, коли вона периферійним зором уловила поворот голови Піта Старлінга Проте не змогла розібрати докладно. Улярці він явно не подобався. Проте вона була авторитетним проектним менеджером не просто так. «Айві», – сказала вона, просто щоб пояснити питання коли ми говоримо про цю установку, ми маємо на увазі дещо вельми ефемерне, така вже необхідність. Айві повернулася до екрану. Установка, мабуть, не надто годяще слово, визнала вона. Раз уже вона ніде не встановлена, озвався Під Сталінг. Здається, Улілька веде до того, що хмарний ковчег – вельми абстрактна ідея, яка може до невпізнаваності змінитися впродовж наступних 95% відведеного нам часу. Айвіс похмурніла. Щось там на землі відбувалося, якісь політичні мутки. Це було важливим для таких, як Піт. «Це не є доцільне використання часу», – сказав Федор. «Я тут працюю над розширенням фермових конструкцій до прибуття піонерів». Англійською Федор володів бездоганно, Проте, коли дратувався, як оце зараз, то говорив простими фразами. На вісім костюмів назовні, п'ять у середині, разом нещасливі тринадцять. Серед них загальновживаною стала синекдохічна форма, у якій костюм позначав особу, кваліфіковану для виконання робіт у відкритому космосі та споряджену космічним скафандром у робочому стані. Піонери з'являться за два тижні, так? то мені треба, як то кажуть, скаутів на вчора. Коли Федор шість місяців тому прибув на міксі, його місію всі сприймали, як таку собі лебедину пісню напередодні переведення на адміністративну посаду в Роскосмосі. Не те, щоб він не сприймав своїх обов'язків усерйоз. Проте, здавалося, він постійно зазирає в майбутнє, дивлячись на міксі очима майбутнього бюрократа, якому треба, щоб усе працювало, як по маслу, аж до його пенсії. Після зеро, звісно, все змінилося. І з російським вторгненням все змінилося ще більше. Федора не підвищили рангом, не присвоїли йому нових титулів. Не було потреби. Усі росіяни просто сприймали його без питань і застережень своїм лідером. І, відповідно, змінилася його поведінка. Він виявляв незмінну повагу до авторитету Айві. Проте ніхто не сумнівався, що всім, пов'язаним зі скафандрами, заправляє безроздільну він. І від влади, що потрапила йому до рук, сам він здавався фізично більшим, імпозантнішим. Його обвислали це... Наче зробилося підтягнутішим, а голод зміцнішав. Йому відповів Спаркі. Федоре, той паливний насос полагодили. Просто несправний сенсор. Тож запуск відбудеться, як заплановано». Він звірився із наручним годинником і щось з подумки підрахував. «Через 14 годин від цього моменту. А ще через 6 будуть вам ваші скафандри». «А заводи? А вістібюлі?» Я ж про них казав. Федоре, у нас над цим цілодобово працюють цілі бригади інженерів. А ще мене дуже хвилюють механізми закривання дверей. Решту часу на зборах обговорювали піонерів, які повинні були почати перебувати через два тижні, та яким наразі належало жити у жорстких або надувних оселях, дещо комфортніших залуки. Вони мали кріпитися вздовж ряду газових труб під високим тиском, за принципом хіба ледь відрізняючись від великих вентиляційних трубопроводів зі спіральним оребренням, що їх використовують на складах. Планувалося, що ці трубопроводи розгалуджуватимуться назовні, відкріплені на фермах. Діносе це мало цікавило, тож вона приділила всю свою увагу ноутбуку. У неї було чимало інших завдань, над якими належало працювати, а нагадування Айві про 5% не налаштовувало ловити гав решту зустрічі. Останнім часом вона працювала головно з роботами, здатними пересуватись поверхнею криги, а після останньої посилки з землі скопачами тунелів у тій такій кризі. Проте сама для себе Діна вирішила, що нічого пропадати і їй, і її успіхам із здобувачами заліза. Навіть якщо зараз вона витрачала на них 15 хвилин на день, це все одно було краще, ніж зовсім закинути роботу. Вона переживала, що варто їй раз про них забути, і цілий проект зникне. Саме тому в лівому нижньому кутку екрана на її ноутбуці було відкрите вікно з трансляцією відео за Мальтеї, головно з фронтальних камер роботів, які там займалися своїми справами. Це відео завжди перебувало в межах її периферійного зору, поки вона відповідала на електронні листи, складала електронні таблиці та діаграми ганта. У якусь мить вона помітила, що там щось негаразд. Через кілька хвилин це повторилося, відтак вона відклала всю іншу роботу. Тоді розкрила вікно і перебрала на себе керування роботом, який наразі здійснював трансляцію. Вона покрутила камерою навсібіч, аж поки в об'єктив. Не потрапило те, що її так стурбувало – фьокла у своєму луку. Вона була яскраво-блакитна, тобто у терморегуляційному комбінезоні. Це було нормально. Вона робила це щодня, готуючись до зміни. Далі вона мала би протиснутися ногами вперед крізь бічний фланець лука у вістібюль. Проте фьокла цього не робила. Вона металась туди-сюди поміж входом у вістібюль і серединою лука. Тоді пролізла крізь фланець головою вперед, це вже було ненормально. І щось там робила хвилину чи дві, відтак повернулася в лук і заходилась копатись у своєму планшеті. Вона спізнювалась. У якого іншого дня у цей час Фьокла перебувала б вже у скафандрі на фермах. Діна ж була не єдиною, хто відволікся на свій ноутбук. Фьодор, а він не фанатів від електронної пошти та інших сучасних збочень, також дивився на свій екран, час від часу зустрічаючись очима з Максимом, який приділяв зустрічі, не більше уваги, і постійно повторював жест, мов би погладжував уявну бороду. «Щось було не так. Як там казав Федор, мене дуже хвилюють механізми закривання дверей». Він казав це не абстрактно, не взагалі. Він покликався на конкретну ситуацію. Говорив про Фьоклу. Фьокла могла вилізти зі свого лука, пролізти крізь весь забрати забратися у скафандр, проте не могла зачинити за собою дверей. Для цього їй був потрібен спеціальний механізм. Якщо він не працював, вона не могла замкнути скафандра, а якщо скафандр не був замкнений, вона опинялася в пасті власного овла так вони звикли називати комбінацію скафандра Орлан з вестибюлем і луком. Це не тягнуло на надзвичайну ситуацію, проте це було погано. Щоб одержати пошту, їй тепер належало від'єднати скафандр від вестибюля, а саму твір зоставити відкритим, аби на нього за час її відсутності могли доставити все необхідне. Пошта це їжа, вода, крига і свіжі касети газовчисника для СО2. Діна не знала напевне, скільки Фьокла зможе протриматися без пошти, проте Вельми сумнівалася, що довше, ніж один день. Передусім її доконає спека. Їм належало вигадати спосіб, як затягти в середину міксі. Оскільки елементи ОВЛа були жорсткою замкненою системою, стикувального шлюзу, як на звичайних кораблях, там не було. Не було навіть звичайного люка, Тобто жодного способу зістикуватися з повітряним шлюзом. Діна пильно вивчала обличчя Федора аж до кінця зборів, тобто ще добрих півгодини. А тоді поволі почала дещо розуміти. Він готувався пожертвувати фьоклою. Готувався тут тобто означало, притуплював свої емоції, адаптуючи їх до цієї дійсності. Тепер Діна розуміла ОТ ніякої електронки. Одна з особливостей діяльності скаутів полягала в тому, що вони найвпевніше не виживали. А якщо вже ти знаєш, що тобою ладні пожертвувати, забивати спамом чужу електронку, прохаючи про допомогу і прощаючись, справі не допоможе. Фьокла тримала зв'язок із з Фьодором, і тільки з Фьодором, і мала на те причину. Цю причину без жодних питань чи застережень зрозуміли б і прийняли оборонці Ленінграда, Сталінграда і Москви. Проте це трошки вибивалося з сучасного етосу. Поправка. З тодішнього етосу, актуального під час доби одного місяця. І з сучасним станом речей така позиція йшла настільки в ногу, що далі нікуди. Яка ж частина Діни хотіла піти і впросити Федора спорядити драматичну героїчну рятувальну операцію? Для цього мав існувати спосіб. Усі вони бачили Аполлон 13, оскільки постійно цитували уривки діалогів звідти. Але вона вже знала відповідь. Прибуватимуть піонери цілими кораблями. І перше прибуття очікується через два тижні. І всі вони загинуть одразу після прибуття якщо до цього прибуття, відповідно, не підготуватися. У них просто не було зайвого часу. А тим часом на заміну Фьоклі вже лаштувалися нові скаути. І нараз вона зраділа, що зустріч тривала довго, що парки відходив від теми, а під Старлін хапався за кожну нагоду переливати з пустого в порожнє. Бо в її голові поволі набирала чітких обрісів ідеї. Їй належало втілити зусиллями усиллями Айві, Ріса і, можливо, Марко. Хотілося б мати імейджі Коглан. Найближчу доступну подобу лікаря на похваті. Проте зробити це належало без жодної допомоги з боку Федора чи когось із костюмів. Федор щось друкував самими вказівними пальцями. Вона втупила в нього погляд і не відводила очей, аж поки він не закінчив. Він, здається, помітив її погляд, бо, допиставши, підвів голову і глянув прямісінько її в очі, витримуючи бездоганний покерфейс. Вона не відвела погляду. У виразі обличчя Федора промайнула тривога. Тривога за те, що Діна могла дізнатися про його проблему. Федор знав, планування Міксі краще за будь-кого. Він знав, де Діна проводила свій час. Знав, що Діні досить визирнуте у вікно, аби побачити, що відбувається. Вона буквально бачила, як ці деталі складаються у нього в голові. Він чекав від неї якоїсь емоційної реакції. Тож для Діни вкрай важливо було зберігати спокій. Варто їй у цій справі зайти на мокре місце, як вона втратить його повагу і увагу назавжди. «Федоре», – сказала вона, – «я зрозуміла». Він здивовано кліпнув, а тоді трошки повагавшись, майже непомітно кивнув. «Що зрозуміла?» – запитав підстарлінг із екрана. «Я щось пропустив?» «Ні», – сказала Діна. «Це ми просто адаптивно використовуємо наші ключові галузі компетенції. Ґрунтуючись на даних вебсайту «50 найпривабливіших олімпійок», Айві за фізіологічними параметрами була схожа на фьоклу. Фьокла була дещо крупніша, проте Айві була на дюйм вища. Тож спершу вони запакували Айві до невеличкого повітряного шлюзу, який Діна використовувала для своїх роботів. Низько схиливши голову та підібгавши коліна до грудей, Айві цілком оміщалася всередину. І ще навіть зоставалося місце. Діна сфотографувала її, тоді долучила фото до електронного листа з детальними інструкціями. Спенсер Грінстав, молодий активний агент ЦРУ, який собаку з'їв на зламуванні поштових систем чужих урядів, знайшов спосіб переслати лист на планшет Фьокли, помістивши його у конверт, який свідчив, що адресантом є Фьодор. Діна спостерігала, як Фьокла читає лист. Вона спершу перевела погляд із планшета на вікно, тоді на повітряний шлюз. Доти Діна вже встигла розхвилюватися, чи не знепритомніла Фьокла, бо ж вона вже кілька годин не рухалась. Напевне ж, вона просто намагалася зекономити кисень і знизити виробіток тепла, якомога менше рухаючись. Кабельними стяжками Діна причепила потужний світлодіод на внутрішній люк шлюзу і знову його закрила. Тоді повернула вентиль, який випустив повітря у космос, і зачекала, поки шлюз наповниться вакуумом, після чого повернула важель. Просте механічне щеплення, яке відкривав зовнішній люк. Вона бачила, як біле світлодіода відбивається від пластикової бульбашки лука-фьокли, бачила, як та повернула голову, коли її увагу привернуло світло. Кілька роботів працювали в унісон, аби посунути бульбашку лука-фьокли в притул до шлюзу. Це був шалено-нервовий процес, наче намагання спіймати надуту кульку парою заточених гострогубців. Діна намагалася використати для цього плазунів, плазунів, яких у неї зараз було вже з десяток. Один плац міг з'єднуватися з іншим головою до хвоста, подвоюючи довжину. І так можна було робити без кінця краю, одержуючи на виході розумне кероване щупальце. Вперше один кінець плаза в Амальтею і закріпивши його кількома заякореними крабами, вона змусила наступного плаза проповсти вгору попереднім та приєднатися до його голови, яка випиналася просто в космос. Третій плаз вилазив першими двома і також приєднувався. І так далі, тож виходив такий собі Стовбур, який здіймався з поверхні астероїда і поволі огинав бульбашку, що ув'язнила фьоклу. Попервах усе було добре, але що довшим ставав ланцюжок, то важче було ним оперувати. Плази були сконструйовані на кшталт гусені, вони складалися з багатьох ідентичних сегментів на гнучких шарнірах. Шарніри були моторизовані. Мотори, як передбачалося, мають виконувати команди, прописані в коді Діни, і загалом поводитись цілком передбачувано. Проблема полягала в тому, що кожен шарнір був хоч дещицю, але рухомим, що, на думку Діни, було помилкою. Ці помилки накопичувалися вздовж цілого ланцюжка, тож, коли вона з'єднала три плази, було вже важко визначити, не кажучи навіть про те, щоб контролювати, положення кінця цього стовбора. А коли вона спробувала втрутитись, аби змусити цей ланцюжок обігнути гладеньку опуклу поверхню лука, ситуація лише погіршилася. Ріс викроїв кілька годин зі свого проєкту, щоби. Прийти подивитися. Він доволі довго сидів тихо, а тоді зненацька поставив запитання. Вельми-вельми нестандартне, проте видно було, що він обмірковує цю проблему. «А якби ти вимкнула всі мотори і дозволила їй просто провиснути?» – запитав він. «Тобі там тороїд будувати не треба?» – різко запитала вона і озирнулася, щоб із максимальним ефектом змірити його вбивчим поглядом. Спершу треба вирішити цю проблему», – лагідно сказав він. Діна мала що ще йому сказати, проте промовчила. Ріс знову дуркував зі своїм намистом. Останнім часом у нього з'явилася звичка носити на шиї ланцюжок. Нічого претензійного чи рагульського, звичайна петля з переплетених ланок із наржавійки, яку він використовував, аби кріпити флешки та інші важливі дрібнички, які інакше могли б розлетітися. Він зняв увесь той дріб'язок, заставивши голий ланцюжок, який саме обертав довкола шиї. Крутячись, Ланцюжок набував форми широкого хвилястого овалу, який ніде не торкався його шиї чи коміра, лише просто собі обертався навколо нього у порожньому просторі. Діна вже і раніше бачила, як він це робить, зазвичай, коли йому ставало вкрай нудно на зборах. Він навчився кільком трюкам, наприклад, як змусити її прискорюватися чи звиватися різними формами, дмухаючи на неї крізь соломинку чи підштовхуючи нігтем. Вона не утворювала ідеального кола, як можна було сподіватися. Насправді цьому гнучкому ланцюжку можна було надати практично будь-якої форми, в якій він залишався, аж поки на нього знову впливала стороння сила. Коли Діна озирнулась і побачила, що він знову взявся за своє, то вже хотіла було закотити очі та сказати щось на кшталт «йоб твою мать, ти міг би зайняти свою голову чимось корисним». Проте вираз обличчя Ріса промовисто натякав, що зараз він не просто дуркує. Ланцюжок тепер мав форму неправильного еліпса. На одному з поворотів зачепив його шию, тоді трохи підчепив його і змінив форму на щось наближене до кола, після чого вислизнув із петлі, заставивши її просто обертатися в повітрі. Передаю це мудрість своїх пращурів, якщо хочеш знати, сказав він. Твої пращури жили при нульовій гравітації? На превелике жаль ні. Мій двоюрідний прапрапрадід Джон Ейкен був ексцентричним вікторіанським метеорологом, а його захоплення були ще ексцентричніше ніж він сам вивчення фізики рухомих ланцюгів. На його превеликий жаль, робити це доводилося у його майстерні у Фолкерку, а там була, соромно зізнатися, гравітація. Йому доводилося створювати приблизні моделі такого різки внувне застебнутий у петлю ланцюжок, який усе обертався, створюючи неймовірно винахідливі пристрої. То він і сам, видно, був винахідливим чоловіком. Слен королівського товариства і друг лорда Кельвіна, якщо ти вже згадала. Бачиш, до чого я веду? «Ну, хвилину тому ти дав мені гарну підказку, запропонувавши вимкнути всі мотори в тандемі плазів. А коли я це зроблю, він втратить жорсткість і з практичного погляду стане просто собі шматком ланцюга». «Так», – протягнув різ і ткнув вказівним пальцем ланцюжок. Той обвився навколо його фаланги, сіпнувся, зненацька обвив чоловічу руку і раптом безладним клубком намотався на зап'ястя. «Додає певності», – сказала Діна. «Чекай, чекай». Той дядько Джон знав кілька фішок. А після нього ще один чувак, такий собі кухарський, у Берліні, також працював із схожими штуками. Ріс намагався розплутати вузол, шукаючи застібку ланцюжка. А коли знайшов і розстебнув, ланцюжок із петлі став звичайним відрізком ланцюга завдовжки десь, як його рука до передпліччя. На жаль, у Берліні також і гравітація, тож робити це доводилось на спеціальних столах. Потримаєш його тут, будь ласка. На його прохання Діна стиснула пальцями ланцюжок приблизно посередині, зафіксувавши його положення у просторі. Звідти Різ потягнув обидва кінці на себе, надаючи ланцюжкові форму худої довгастої літери «Ю». «А тепер відпускай, тільки обережно». Діна відпустила ланцюжок і сама попливла у протилежну від нього сторону. Різь же тим часом справляв враження магіка під час виступу. Він відпустив один кінець, а інший – Затиснув між великим і вказівним пальцем. «Що станеться, якщо я смикну?» – запитав він. «Будуть передбачення. Цілий ланцюжок полетить до тебе, гадаю. Давай спробуємо. Ану, ну, напідніми палець угору». Гіна підняла палець і спокійно спостерігала, як різ вільною рукою, лагідно бере її за зап'ястя і коригує так, щоб встановлений палець був за декілька дюймів від вершини її подібного вигину ланцюжка. «Не знаю, що вийде», – сказав він. І смикнув ланцюжок на себе у протилежну від діни сторону. Всупереч очікуванням, вигін почав розкручуватись у протилежну від Ріса сторону, в напрямку Діни, аж поки нарешті не зазміївся вільний кінець, ніби хвост батога, і кілька разів швидко обернувся навколо її пальця, затягуючись. Попалась. сказав він і почав підтягувати її до себе. Зовсім тобі нагайка, зауважила вона, розмотавши ланцюжок надто пізно, щоб уникнути. Близького, майже інтимного зіткнення з рісом. Та самісінька фізика, ствердив той. Кухарський називав цю штуку, цей пересувний подібний згін, кнігстіл це означає щось типу точка закруту. Ланцюжки, нагайки, тепер іще закрути, я тут стільки дізнався про твоїх вікторіанських пращурів риси. Ти, мабуть, не бачиш тут особливої різниці, сказав він. Та ні, я розумію, про що ти. Замість намагатися контролювати увесь ланцюжок плазів такий собі мацак із напружених м'язів. Краще дати йому розслабитися, і хай собі обвиває лук ніби розумний ланцюг. Цей невеличкий екскурс у фізику XIX століття виявився одним із прийомів типу «крок назад і п'ять уперед». Буквально кілька хвилин довелося витратити на те, аби приєднати ще чотири плази на вже наявний ланцюжок, тоді вимкнути всі мотори за винятком тих, які мали формувати власнею подібний вигін. Увімкнення напруги змусило Кніштеля рухатися так само, як допіру продемонстрував різ. Тож кінець ланцюга спроквола обвів обвив увесь діаметр лука. Знадобилося кілька спроб, перш ніж кріплення на кінці вдалося зачепити за леєр на протилежному кінці модуля, та нарешті лук надійно потрапив у міцні обійми ланцюга. Цим ланцюгом могли пересуватися краби, несучи кінці кабелів, закріплених іншим кінцем за амальтею чи міксі. Тож лук поступово потрапляв у розлоги тенета апаратури, за допомогою якої, Діна відтягувала її від місця причалу, присуваючи впритул до модуля, в якому була її майстерня. Коли він наблизився, тьмавий ореол білого світла діода біля повітряного шлюзу, відбитого луком, витончився і став різкіший. А тоді й повністю згас, коли велика пластикова куля запечатала зовнішній виступ кімнатки шлюзу. Повітряний шлюз тепер опирався в нашарування оболонок лука, ніби паличу впирається у наповнену газом повітряну кульку. Навіть після успіху їхньої багатоходівочки з ланцюгом подальша робота зайняла більшість дня. Ріс відплив назад, як власне зазвичай, бо монгольська космонавтка і собі прослизнула до майстерні Діни, кілька годин мовчки спостерігала та роззиралася, а тоді взялася шукати корисне заняття. Вона навчилася користуватися цифровою рукавицею та інтерфейсом для миші та клавіатури, просто спостерігаючи за Діною, а під вечір уже спокійно пілотувала крабів та плазів, ніби це для неї була. Найзвищніша справа. Мержі Коглан з'явилася пізніше, коли приготування вже добігали кінця. Вона була австралійською науковицею, фізіологом, яка прилетіла на міксі кілька місяців тому, щоб вивчати впливи космічного польоту на людське здоров'я. Діна завжди вважала її трішки брутальною, хоча, можливо, справа була просто в тому, що вона австралійка, мержі привезла із собою коробку медичного спорядження та хірургічного обладнання. Усі астронавти на МКС проходили медичну підготовку. Свою Діна з Айви пройшли у медпунктах Гюстона, зашиваючи поранених і вправляючи кістки. Але Мерджі з них була найкраща. «Не зовсім те, на що ти підписувалася», – сказала Діна. «Ніхто з нас не отримав того, на що підписувався», – зауважила Мерджі. «Окрім, можливо, Фекли», – сказав інший голос, Айві. «Вона була не в майстерні Діни, та, може, від самої Діни, бо та Мерджі, яблуко ніде було впасти, а в сусідньому комоді». Айві, ти готова до нових рекордів? запитала Діна. Готова спробувати, відповіла Айві. Це був їхній Q-код для одночасного перебування жінок на космічній станції. Попередній рекорд був чотири, становили його ще у 2010-му. Вони досягли рекордної позначки кілька місяців тому, коли на міксі прилетіли Мерджі та Ліна, приєднавшись до Айві з Діною. Побили рекорд три тижні тому, коли з модулем Союз прилетіла Бо. Сьоклою їх було вже шестеро якщо тільки вони зможуть затягти її крізь повітряний шлюз. З іншого боку, якщо щось піде не так, їхня кількість може і зменшитись. «Бо, дякую за допомогу. Тобі, мабуть, варто вийти до Айві. Успіху!» сказала Бо і, відштовхнувшись від внутрішнього люка повітряного шлюзу, пропливла через усю майстерню Діни і далі крізь люк у комод, де в'ячікувально зачаїлася Айві. Усе за собою позакривала?» – запитала Діна радше від нервів, аніж дійсно цим переймаючись Проте, чи не помилилася десь Айві, насправді навіть не йшлося. З часу розщеплення місяця вони все одно посилили заходи безпеки, користуючись найменшою можливістю тримати модулі МКС розділеними та ізольованими за допомогою повітряних затворів, так, щоб ушкодження одного модуля болідом не спричинило руйнування цілого комплексу. Айві не відповідала. «Ти знаєш, що тобі робити зі шлюзом, коли все піде попри мешти?» – не вгавала Діна. «Ти багато говориш, коли нервуєш» мовила Айві. «Можу підтвердити», сказала Мерджи. «Ми взагалі будемо це робити чи ні? Та жінка вже, може, задихається там». «Добре, передай сигнал», сказала Діна. В її омріяній космічній програмі, ще в ті часи, коли вона була маленькою дівчинкою з постером астронавта Снупі на стелі її халупи в нетрях Південної Африки, або в часи, коли вона дивилася живі трансляції з МКС на супутникових телеканалах у Західній Австралії, сигнал довелося б дуже чітко вимовляти у мікрофон або набирати на клавіатурі. Насправді ж вона просто підпливла до маленького віконечка і вдивилась у глибини 14 шарів молочно-прозорого пластику на фьоклу, яка тепер була так близько, що здавалося, можна доторкнутися простягнутою рукою, і показала їй великий палець. Фьокла кивнула і піднесла до голови невеличкий предмет. Тобу був складаний ніж з поясним кріпленням та шворкою з паракорду щоб її вона завбачливо обв'язала навколо зап'ястя. Один рух великого пальця, і його зазубрене лезо відкрилося. Діна кивнула. Фьокла кивнула відповідь, а тоді зникла з поля зору і попрямувала до шлюзу. «Ну, ось і вона», – сказала Діна. Вона вже стигла примірятися до мержі, як на жінку, наділену хорошою фізичною силою. Мержі була доволі крупна, проте радше кремезна, ніж повна. Діна взялась за механічне кріплення, яке мало зачинити зовнішній люк повітряного шлюзу. «Ну, підстрахуйте мене», – сказала вона. Її непокоїла та купа пластику. Його дрібні шматочки безперечно потраплять у делікатний замок люка. Загалом усе було вельми просто. Діна сто разів прокручувала це в голові. Якщо фекла зробить у внутрішньому шарі лука надріз хоча б у кілька дюймів завдовжки, повітря почне виходити у проміжок між ядром і наступним шаром, де нижчий тиск. Якщо фекла просуне голову й плечі у цей надріз, вона стане чимось на кшталт корка у пляшці шампанського, а внутрішній тиск спробує її виштовхнути. Якщо ж вона проріже отвір у наступному шарі, та ще в наступному, та ще в наступному, за нею виникне така собі подушка тиску, яка просто виштовхне її, наче зернятка кавуна. А якщо вона націлиться на білий світлодіод внутрішнього люка, цей тиск спрямовуватиме її просто у повітряний шлюз. На цьому етапі вона буде гола і не Просто серед повітряної бульбашки, яка вибухоподібно розлітатиметься від неї у вакуум. А на цьому етапі пролунало шипіння і важкий удар об метал. Ісуса Христе, думає, це воно, сказала Мерчі. Вона вийшла, підтвердила Бо. Вона сиділа у наступному відсіку і мала з собою планшет, на якому могла переглядати відео з найближчого краба. Тобто вона у шлюзі, діна смикнула важіль, зачиняючи зовнішній люк. Її тіло згідно з третім законом Ньютона. Вирушила у протилежному напрямку, створюючи рівну за силою протидію. Проте руки Меджі делікатно підхопили її та штовхнули назад. Сама Меджі підстраховувалася кріпильними ременями, бо скрикнула. «Та притисни її ногу! От сирака! Нога досі назовні!» «Діно!» – сказала Айві. «Тобі треба відкрити люк, бо її нога застрягла!» Діна розслабила руки. «А якщо фікла втратила свідомість? А якщо сама вона не зможе зібгатися в позу ембріона?» як вони показували їй на фотографії. Зміна в тоні Боа і Айві ствердили протилежне. Вона всередині, вигукнула Айві. Зачиняй, люк, зачиняй, вела Лабо. Діна повернула важель до межі та поставила його на позицію зачинено. Він став не ідеально точно, але принаймні люк зачинився. Тим часом Меджі розкручувала вентиль, який пускав повітря у шлюз. Це слід було робити поступово. Вона ж відкрила його різко, і несподіваний порив повітря стиснув їхні діафрагми і вдарив по вухах. «Кров виходить», – тупо сказала Бо, – «витікає через люк». «Блядь», – сказала Діна, – тому що це означало водночас дві речі. Насправді зовнішній люк не зачинився, а Фекла була поранена. «Давай відчинимо ще раз», – сказала Мерджі. Зрештою, там зібралися всі четверо – Діна, Мерджі, Бота Айві. Всі вони підсунули пальці під нижній край люка, Водночас із усіх сил упершись ногами і спинами у стіну, намагаючись підважити герметичну прокладку. Тим часом із відсіка шипіння вийшло повітря, і люк розчахнувся, наче коли ти нарешті відкриваєш ключ вакуумної консерви, і вся кришка відлітає. Фьокла була всередині, зібгана виписану вище позу ембріона, і скидалась вона на суцільну червону масу. Якусь хвилю вони всі безмовно дивилися на неї. Вона поворухнула головою, тоді повернулася до них обличчям, показавши велике червоне місиво там, де мало бути око. Діна не заверещала, як мала дівчатку, тільки тому, що всі її нутрощі в повному складі клубком підкотили до горла. Бог глибоко вдихнула і почала щось мурмотіти. Фьокла простягла руки і схопилася за край кімнати. Шворка, на якій тримався ніж, досі була обмотана навколо її зап'ястя. На нижньому кріпилося руків'я ножа. Діна подумала було, що лезо його відламалось, аж поки не зрозуміла, що воно повністю вігналося вперед пліччя фьокли. Космонавтка підтяглася на кілька дюймів уперед, тоді спинилася і повернула голову до кімнати. Вона розплющила око. Залите кров'ю око на закривавленому обличчі. Проте око нормально видюще. Вуха Діни знову запрацювали, і щойно тоді вона усвідомила, що чує гучне шипіння. Із цим звуком із Міжнародної космічної станції витікало повітря. Не через велику шпару, а через дрібні тріщинки у зовнішньому затворі повітряного шлюзу. Повітря обтікало тіло Фьокли, створюючи позад неї вакуум, і в цьому вакууму вона повинна була протидіяти, щоб увійти до кімнати. І тоді Діна засоромилась, як соромиться господиня, забувши привітати гостя, як годиться, тож вона трішки потягнулася і взяла Фьоклу за руку. Мерже взялася за іншу, і, урвавши засмоктувальний шамкітливий звук, вони витягли вимащене крові тіло фокли. Із камери повітряного шлюзу всередину космічної станції. Діна причинила внутрішній люк повітряного шлюзу. Великий смоктун, як олдскульні космонавти метафорично називали космічний вакуум, сам подбав про все інше зі страхітливою силою наглухо затреснувши люк. Вони втратили відчутний обсяг кисню в цьому модулі. Недостатньо, щоб у них почалося кисневе голодування, проте більш ніж досить, для того, щоб здійняти тривогу не тільки на цілій міксі. Ай у Г'юстоні. Мегі взялася обробляти руку фьокли, яка доволі сильно кровоточила. Тим часом Айві та Бо, одягнувши хірургічні рукавички, вологими серветками омивали її лице. Картина поволі прояснювалася. Їхній основний задум спрацював. Фьокла якісно попрацювала ножем. Успішно. Хоч і з невеликою користю для здоров'я. Її буквально ж із зовнішнього шару лука і з величезною силою викинула прямісенько в контейнер повітряного шлюзу, дорогою гупнувши обличчям у металеву обшивку, про що зараз свідчили чималі розриви тканин довкола її очей. Вони, власне, і кровили. Саме тоді лезо її ножа ударилося об щось і віскочило на неї, увігнавшись у передпліччя. Вона намидзумліла, і ще її нога стирчала з відчиненого люка, коли Діна спробувала зачинити за нею шлюз. Тоді вона отямилась і зібгалась, як і було заплановано. Проте впродовж цих кількох секунд вона була гола і боса у вакуумі, що ніяк не пішло на користь їй ранам, проте повітря вірвалося в шлюз і зрівноважило тиск, перш ніж вона зазнала незворотних ушкоджень. Як Діна й боялася, шматочки пластику потрапили в ущільнювач зовнішнього люку, спричинивши те саме шипіння, з якими з люка тікало повітря. Щоправда, більшість з них вилетіли назад у космос, коли вона знову відчинила люк, а ті, що засталися, приморожені до металу, висохлою на холоді крові фьокли – вона могла пізніше позбирати за допомогою програмованого рою нагів. Над цим проектом вона заставила вправлятися Бо, яка дивовижно прогресувала у справах керування роботами. Діна пропливла вздовж цілої міксі до Габа, а звідти в Тороїд, де Мегі, слухаючи порад хірургів-травматологів із Гюстона, чаклувала над рукою фьокви. При слабкій гравітації Тороїда робити це було значно легше. Жодних тобі краплин крові, що хаотично літають у повітрі. І асистувала Мегі. Ліна Ферера та Джун Юеда. Обоє також учені біологи. Айві була у своєму офісі, підчищаючи гімно, яке кидали на вентилятор розлючені бюрократи десь там у Гюстоні. Операцію робили під місцевим наркозом, тож швекла була притямі. Вони вмили її, закрили ранки навколо її ока пластирями-метеликами та шаленим клеєм. І з того боку сріблясто-біла щетина на її голові ще темніла від засохлої крові. Білки її очей були червоні, але це вкривали тисячі малесеньких червоних відмітин. Діну попереджали, що таке буде. Вони називались патахіями і виникали, коли капіляри через перебування у вакуумі розривалися просто під шкірою. Але з того, як рухалися в очницях очі, подеколи зупиняючись на окремих предметах, Діна могла сказати, що загалом її зір був неушкоджений. «Вас про це не просили», – сказала їй Фьокла. «Саме так», – відповіла Діна. «У мене будуть проблеми». «У нас теж». Сказала Діна, киваючи на офіс Айві. «У нас тут усіх проблеми з купою ходячих мерців». Фьокал заледве відреагувала, проте мерджі Ліна та Джун водночас перевели подих, і в операції наступила миттєва пауза. «Мержі!» – десь на землі мовив голос із тихаським акцентом. «Тут мертвий хірург гадає, що вам варто зняти затиск із тієї артеріоли, поки вона знову не почала кровити». ми з нас, хто житиме?» – сказала Діна. Пора починати жити власним розумом.